Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ahdaru s-salati wa t-taslim ala khayri khalqi Allah ajma'in. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin. Allahu jazzal jlal wa falenderoj, do te pretendim dhe falë kërkojm salavatet ona dhe salamat qofshin i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam bi familjes dhe shoqë dhe të gjithë ata që ndjekim rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Pastaj me nimet Allahut, tasauxjal, falënderoj edhe këshillën e bashësisë tona në Xhakov dhe imamin e kësaj xhamie të mrekulluar me xhamatin e tit të, të mrekulluar për këtë organizime dhe këto përpjekje të vazhdueshme që të yemi më afër mësimeve të Allahut të, të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Ndërsa ose për këtë temë pasi që jemi në prak të mojët Ramazan, gjdo tem që ka dojnë me Ramazanin, si do të e mërtash, besoj që do të nëshpije në, në do të nëshpije në qëlimin e kërkuar. Të ndëruar, lezer, është folë shpeshë herë dhe do të fitit vazhbimisht për mojën Ramazan. Dhe gjithë mund në imbetemi të etur dhe imbetemi të nevojshëm që të njemi dhe të përkujtojmi sa ma tepër me begati dhe mirësit e këti mojë. Andaj sonte, nuk e di, a do të kemë mundësi të silit dishtë të rejtë që nuk e keni ndëgjuar, por i sigur të jam se do tjetë në kodrët të përkujtimit. E si do qoftë, përkujtimit është ajë që i bëndobi besimtarve, andaj shpesë që në kodrët të kësaj mësë të dalin pa dobi. Allahu Gjellewala thotë fë dhe kjerë fë inë dhikra, ten fë ullë mu minin. No, shumë lift. Ti përkujta, nga se përkujtimi i bëndobi besimtarve ndai Allahu subhanahu wa taala kaqëndur se për kujtimi do më zona bën dobë përderisa imani është i gjallë në zemrat tona. Prandaj do të munduam të të përmbledh disa pika që kanë të bëjnë me mikpritjen tonë tek i muaj të madhuruar. Do gjithashtu në çfarë mënyre ne mund të dëshirojmë më së ardhmë muaj të Ramazan. Pavarësisht Se si e presim ne këtë muaj, a i do të dhvije Dhe pavarësirë se si e kalojim ne këtë muaj, a i do të kalan dhe të shkaj Andaj e jonën bete se ne Se si do të jemi për balë të muaj dhe për balë mirësiva Që Zotë i Gjëllë Gjërali hu I ka bërë që këj muaj të dhjenë me to Dhe ka mënsuar që ne të përfitujmë nga, nga ato begatit Të gjithni Prej Ramazanit kaluar Edhe drejtpërdrejt në praktikë të këtij Ramazani kemi kaluar në batica dhe zbatica. Kemi kaluar në ngritje dhe në ulje. Kemi kaluar me suksese dhe dështime të ndryshme. Dhe sa hare kemi kaluar në një sukses, ymi bin dy disi se pse duhet të na përmirësojmë. Po s'ka shku larg edhe, ndoshta kemi kaluar nëpër korridorat caktuara të errta të shpirtit ton. Dhe ne ka kapluar një shgërim si duket, jësë ka këmë përmësu si duhet. E kështut me së kësaj dhe asaj ne kemi kaluar një vjetë. Mendej që para se të dhije muaj Ramazan, se a i ardhë, pak kametë, për spaku mendej që një duhet fillimisht të ushqim zemrën tonë dhe të ushqim vjetët tonë me një bindja të pak kontestushme. Se muaj Ramazan, Allah u Gjellewala këti muaj i ka dhëmë mundësi dhe aftësi të tila që tërë ajarë që ti me ndëmë se duhet ta keshë më mirë, mund të arjenë këtë muaj. Gjdo sukses që nuk ke arritë, dhe më me e korë gjatë muajve të kaluarë, mundësia është maksimale me arritë këtë muaj. Gjithëm më katë që nuk e arrit me e në poshtë dhe me u pëndu prej ti gjatënimet muajve, tash më mundësi është shumë maksimale për të u pëndu. Dhe për të në e ofru praktikisht djetarët këtë bindje, kam bërë një krahësim që shpesaj ki ndegjuar por është një formulim interesant që në ndihmanë që kemi një përshtypje praktike dhe aktive dhe bindjit pakontestushme se kush e ka ndërmend me u bo maj mirë, shansa ka arë. Kush se ka ndërmend, është i kna që me gjene që ka, kjo e nuk është një qëratë përsa. Në po flasim për të gjithë nere që me mendojmë dhe mi të bindur se na duhet të jemi më të mirë. E përde sa me mendojmë dhe mi të bindur se duhet të jemi më të mirë, e atëherë pra, kjo muaj është ideal për këtë qështje. Kjo muaj është shansa, nuk po thamë e fundit, por po thamë është një shansë vështir e përsëritshme që një të arri. Për endaj, për të pasë këtë më ofër, djetarët kanë si edhe shembul një krahësim shumë interesant. Mes muajve të vitit edhe Jakubit Alizome bit e ti. Nga se Jakubit Alizome të pasë 2 muaj dhe muaji ka viti ka 12 muaj. Dhe raportin e 19 djanve me Yusufin alayhi salam e kanë sjell dietat edhe raportin e 19 muajve tjerë me muajin Ramazan. Dhe kanë thënë kështu. Kanë vënë dietarë për kundër për kundër padrejësisë dhe për kundër ziliës dhe për kundër xhelozisë, dhe për kundër të gjitha atyre qi ia shkaftuan vëllezërit e Yusufit alayhi salam, Yusufi alayhi salam, ta përkundrajt të gjitha sprovat që ai kaloi si pasojë e zelisë së vëllezërve të tij, Allahu xhalla wala një rob të tij të quajtur Yusuf alayhi salam, i dha fuqi që të thotë la ta thribaleikum aljau, që të thotë sakt për ju vë s'ka qorti, merrit falën ata. E ulematin nëse një krijesë e Allahut e quajtur Yusuf alayhi salam Ka pas fëqit tja u falë një mët lasve tjërë, atër pa dëshim se një Ramazan që shumë e i malë se Jusuf e Alizam, kuptimin e vlerave që Allah i kadir, ka dirë, ka mundësi që në i shvind, në i përmirësën ato që i kemi bënë në një mëtë mëjtë e kaluar atëm. Kja është e para. E dyta, kanë thënë djetarët se vladit e Jusuf e Alizam kanë artë e Kjusufi me të meta. Në të farë kuptim me të meta, kan me mangësi materiale edhe pëse ata kanë qenë një më dhejt me mangësi për bëllë njërit Jusuf e zëm ju kam një aftu me mja u plesu të gjithëve kërkeset e të të të andaj djetarët thonë me gjithë mangësi që i ki për njëmet mëjdit Ramazani ka grunt një aftu shumë dhe ka bëllët një aftu shumë të gjithëve mangësit e njëmet mëjmet i plesuat si kurse patë Jusuf e alisë mundësi me u plesu kërkeset njën d Dhe ata erdhen me mëngësi Ata erdhen me Thas të zbrazët Ata erdhen duku ankuar Se i ka kapluar fatkecia dhe vartëria Dhe u këthyën Me thas të strëmbushur Dhe u këthyën Me ftyr tjetën nga jë që erdhen Ata Andaj Në basë të kësoj Djetarët kanë thënë se Ramazani është Si kurse Jusuf e Lejson Vjen të ajë Vëç prezantoj atë çka po të më të mush, edhe ai të nxirr për ti të mbushur, ofton. Por nëse njëri nuk ka thos fare, nuk ka fare më mbush, e çka më i mush atij apo? E rëndësishme është veça ki thos. Në kuptim të asoj veç ai interesum me u mush diçka. Çka dush e gjën në këtë muaj aftë. Dhe e treta kanë thon diëtorët në këtë krahasim është se Jakubi alayhis salam gjatsoj shprova Dashtë Allahu Gjallaj Gjellalu hu, a i edhe u verbrua. Edhe njëm dhe djelët e ti, a i kishtë e përëdhvetit, si leshin përëdhiti, ishin afërti, por era e asnerit nuk pat mundësimi a këty shëkimin a pëtën. Dhe një aftëj, këmi isha Jusufi, i të razëm të jafërkan të fëtyrën, e ti këtë shëkimi a pëtën. Andajnë qëfë se për nimet mujtë e kaluar, për një azamrës nuk është Mi aftën këmuaj me këthelsin që ka dhe me erën e mshirës që vje që ta rikëthen për sëri shikimin e zemrës ato. Dhe me nejë që kush bëmë kësi krasime, e shese me qëfar mirësish vje këmuaj e vëkuar ato. Para me ndoni një krije se Allahot Azo Gjall, Jusuf e Lissom që është njëri, është pejgamberi Allahot është dhe vërtet, për është njëri, si arriti përbonë një më dhe dhe me konë, i mjaftuarshëm për t'u aplocuar ato që ata kishin nevojë për to. Edhe falin, edhe mangësitë, edhe varfërin, madje era aty ishte mjaftuarshme çka thënë të babës së tij, shikimin me len Allah të mëdhenuar ata. Andaj ne jemi, edhe ne jemi të, të prekur, nuk po them nga verbria totale larg asaj, por na është miegulluar pamja po. A nuk kemi duk ekip apo punë që si duhet padyshim se po. Prandaj në këtë krasim të dietarëve është një stimulim dhe një motivim dhe një sihareç për gëzimin për muajin që imën e praktikët e ia. Andaj mendeshi ku krasim që e prezentuva të ndërua ozën, të të ngjall në zemrën tonë, të ngjall në zemrën tonë një motiv, të ngjall në zemrën tonë një një një tërësi ambiciash, madje të ngjall në zemrën tonë edhe një lloj gëzimi të vazhdueshëm që nuk ndodhat për neve këto ditë, derisa ne të futemi në muajin e bokuar të Ramazanit. Tjetra që du me përma në ditë me këtim Ka të bëj me pregaditjet Dhe ju jo, Si më u pregadit nga se kemi full Dhe kemi dëgju dhe do të dëgjani Dhe të nuk është sot mundësia me ujtë për pregaditjet Por unë Filuva me një përgzim Nuk desha me filu me Të kontër në përgzimit Filuva me përgzim Por nëse dëshirën këtë përgzim Me e mbajt aktiv Dhe dëshën këtë përgzim Me e mbajt të gjallë dhe të përfitasht për ti, atë herë, Ibn Kaimi Rahimullah ka një porosi për, për të rjo për mua për. Te endëgjove që ka thonjë ulemat për përgzimin, myshdhe, është aja që u përmendë. Mirë po, kjo myshdhe dhe kësihareqë dhe këpërgzim, në qovë se dëshëm të mbetet, gjithë mund prantet për të të tërsh, e po kjo e ka një porosia. Qëla është e porosi? Ibn Kaimi Rahim or u ju dhe kujdesu që mos të vijë obligimi i kusë e ti i paprgatitur për ta. Të marrni obligimin e caktuar e ti nuk je i përgatitur për të. Me kryq është duhet, me pritë është duhet e kështu me radhë. Nga se na jemi mësuar të ndërlovez që dështimet eventuale që i kemi në rraf na dhrimeve më i më i Rahatu me një inshalla Apo I nëmsu me i rahatu Me një besatim kinsën të armë Ka me kondë mirë A është që që ka që elet A që ka që elet për shambull Erë Ramazani Pata po njetë mi bo dëhat Me pata po njetë me bo këti badet Pata po në dërmenë mu pëndu këtë Po hajri shalla smriva ali, A është që shtë thjesht Apo ka pasuja më të noja E po Allahu Gjellewala për me një pasoj Ma të madhe se që njëve më në mërmendjam më ta Ka si hari që ka myshdhe Por në edhim se Korani Në edukar me inkurajim Por edhe me Edhe me kërsnim Andaj nuk duhet me e, e Injoru ose nuk duhet Me qenë të pavëmendë shumë përbal Kërsnimin Përgjëzimet janë gjithë sëse Dhe duhet me i pasë para vetë Dhe unë janizë me përgjëzim Mirë po që këpërgzim tjetë efikasit, aktiv, tja shojmë harin, e duhet me përmanë në pak edhe një kërsim shumë shkurtimisht në më. Ajë kërsim është ajo që përmanë në maherat. A thu valë, është me kaxë thjeshtësi të i kalimi i dështimit në këtë muaj, i mënka i me Rahimullah thotë, ruaju, mas të vje, obligimi i kosë, e që gjenë ty të pa pregadito. Nga se... Allahu subhanahu wa ta'ala u themelozër permand për një kategori njerëzish në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të cilët u tallën dhe nuk e marrën për një më një thirrje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ti përgjigjen atij. Thirrja ishte që ta përkrohen dhe ndihmojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në një mbrojtje të Medinës. Të vendit e ti Dhe ata nuk e mëren për një me Finuon të arsuetojnë me arsuet për cendrushme Nuk e mënduar se Ja bëjnë lehtë të arsuetimin të arma Dhe Allahu Gjellua përmen se Njeri ujë cili nuk i mërë Për një me Rezikot E kur thëmë rezikot E shumë afer të goditet Me këtë që Allahu Gjellua i goditja të altë Allahu Gjellua ala thot, Në kuran Për këtë grupë që nuk u përgjegjë thët në qovë se të kërkojnë herën tjetër të kërkojnë jetën të tash në arme ty thua ju këfëkullën të khërugju me i ja e e beden inë në kumë radhijtum bilku'udi e uvalë mërra thua e tash mojë zvini me mua tër. tash unë së kam nojë për jua nga se ju refuzua të përgjigjën i herën e parë refuzimi i përgjigjën i herën e parë u ka kushtuar me pamunësi që të ndërohen me shëqërimin e pegamenit sa sënë herë në dytët. Andaj një dështir eventuali parsyshëm në rafën në dhurimet ka mundësi që të ndëshkosh me pëm mundësi të shansë dytë. Ka plën në i gaflete dhe mejron në një huti, që ka të qofte? Për ndaj, prentime dhe në Allah që në levratë do të mi marë për një me. Dhe mshirën e Allah që e derë në masë të madhë dhe dyrët e më dhe që i ha p duhet seriozisht me kuptuar se duhet më fut ndo. Përndryshe herën tjetër hapën dyert dhe dën me vrapura thyna. Mirë, po, erdhnat e tjera kanë duhet orientimin afër. Andaj kujdesu. Prandaj, mesim turri nuk është ai i cili me thjeshtsi i ia bën me Zotin. Me thjeshti, domthonë, ia bën me premtimet e dështuara. Ngase dallon ai i cili Dallën aje cili është duke ikë Prej një reziku Për të ashtëtu jetën Edhe dallën aje cili është duke u trajnu Po zbëhet fjallë për reziku një jetës e tjetër E cili jetin këtë situat është dhe përgjigja Asaj sa a do t'ja arrish Apo nuk do t'ja arrish Shambur Në që ufë se ne E konzërujmë këtë Ramazan që po vijë Me dëvërtet Ama shumë sinqeresht Dhe me dërë të malë Se na duhet me arrit A që arritën të përfitojnë Vëllazën e Jusufin e Jusufin e Reson Edhe on duhet nga Ramazoni Këtë me përru gjithësysh Sa ma te për derë të mblidhe në zemrën tënde Aqë do tëtë më ambiciaz jenë këtë muaj apë Sa ma i marim me qefë E njëri shkon Aqë më pranë dështimit jema për Treguhet një tregim Kjo është sa për ilustrim Se Një qenë ka qenë shumë i shpejt Ja ka kalu gjithë shukëve dhe vetë Dhe ata janë mahnit Me shpejtsin e ti Me një rast Dukë u mbura i për shpejtsin e ti Dhe Forcen që ka përbal shukëve ti U shfaqë në lëfush një leper Edhe Lepri normalisht u friksun Ka tur me qeve dhe mik E shukë të i thëna ti E hajtë nëse i shpejt në zërek leper në vë Mirë po aju nësë me njëkë Leprën për mburja Hobi hezopi Ajësirën siklet jetës Nësa lepre e kështë punë jetë dhe vdekja Dhe i ku qenit afër E pasta i thënë shokt Kërgjë puna ju e të kalaj meneve me lepre në smujt afëtë Qëpar i thënë kjo afëtë Thë a i e këte për vdekja E onë në vrapajsha për hajgara afëtë Gjithë shysh pat me mikë afëtë E kuptojë për osinë Andaj kërë dalimi jonë në këto muajin këtë, muaj, këtë pregatitje për bollsaj edhe ajo që ka qenë kone, hershën, ashabbet, abim, më konë e muslimanët e të hershëm pejgamberi sa selam ashabëve ta bën me këtë më radhë. Ata e kanë kuptuar Ramazanin çështje, çështje jetë dhe vdekje, çështje shpëtimi dhe vështime, çështje fitore dhe humbje. S'ka mes këtu, nuk ka përsëritje. Kushton kjo është shumë e kushtueshme. Një mos seriozitet i shfaqën këtë muaj ka mundësi vetë kushtoj vitin e arshëm me diçka që nuk ta mermënia atë. Andaj i kanë marrë shumë seriozisht atë. Ghasallahu xallahu ora i kisë edukuar ashtu ta e pa një grup u tallan yon zat yo ftavt yo do mulla into pjekë do dar dhe do hurme yo ane vet tani kur vjen hera tjetër për shkallat s'ka marr më atë. Jo ti kimë këtu. Lan takhruju ma'ia badan. Mos s'ka marr më muaf edhe nuk pa të rasin që ta shorqrujnë me pejgamberin sallallahu alesallam. Kjo është vrejtja parë që duhet të kajmë parashysh. Dhe e dyta të në rëzër është që duhet të kajmë parashysh është se, ka thërë i bënkajime rruaju nga kjo që të vje obligimi i kosë e ti i papregaditër. Dhe ruaju gjithashtu e dyta kanë thënë djetarët, ruaju që të vje një urdhër i cili nuk përpu thët me epshën tëndë, e ta refuzash e ta lesh epshën, rruju këta, nga se aji cili vje urnë i Allahot, dhe ardhe urnë të Allahot bjen në deshën konflikt me epshën, dhe njëri ju i rinë dihmetar epshën, e nuk i rinë dihmetar urnë të Allahot, a dini me që ka rëzikot? Rëzikot me përmbyse të zemrës, E kur përmbyset zamra nga se goditja që, se këtu zamra apret urnë Allahot, nga se urnë Allahot është ushqim për zamra, ndërso nga dhënimi i epshin këtë rast është dështim për zamra. Dhe në momentin kër nga dhënjën epshi, dhe realisht dëboat urnë Allahot, e të zëgjatë zamra përmbyset. E kur përmbyset zamra, ajo është kështu të hapur, apo vje a jeti kuranor, bjenë vend vend. Vije hadithi i peganë në bje në vend vetë Dhe gjitha këto i shkaktojnë knatësi, lungëturi, për e të më të këndshëm Në qovë se zemra kënën më u përmbys Ose ndojë sot përmbyset nga goditja e fuqishme e refuzimit Ate shfar ndodhë Vjena jeti, lezot kurani E po nuk prekë ku duhet, prekë në anë në kondër Pra ndaj anë kohëmi që s'kemi për e të matë S'kemi knatësi, po lodhëmi, po në ka plëkshtia Apo Fillën të pe marrën mirë, po tani po dorzohemi. E pse kjo? Për shkak se pozicioni i zamrës nuk është i favorshëm. Nuk ka një pozicion i mirë që aj të garanton përjetënd knajsi edhe vërtimsi të duhur në muajin e mazanit. Kush e ka përmby zamrën? Ti. Po, Ti që jos sa sikun bó. Ne mendojmë se këtë punë do mund harrohen. Pejgambëri s'e so sojam sikunë me një hadith çfarë ka thonë. Këto skuadë bën me temën. Sa so për ilustrim ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka porosit kjo është tema më podume, e gjatë por do të më zhvendos shumë temën por sa për ilustrim ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për gjidhënien bonë që fëmia si më ushiohet edhe ka përmend domethënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se në fillim ka thënë se ka mundësi me dëmtu fëmiun që bie çufnën në e s kjo zgjendje e saj aftë. Edi ka porositë që të kin kujdes në këtë rreth. Sheh do të thotë ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se fëmijën në çdo rast mund të mund të marr pasojë nga ky çësht, të cilat e shoqëruan me dobësi të caktuar kur rrizet aftë. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mos të mbyj dikush fëmijën e vet pa dëshirën e tij aftë. Ka thënë si ndodh që ja rasulullah ka thënë e ushen kështu E kjo është dobësia që i hakmiret kur bëhet kalorës, e kjo dobësi rizon pe kalet dhe vdes atë. Shikom pastaj 20 vjete ka mundsi një pak kujdesim në vogël me u hakmor atjaton. Kjo është temë veti, për si shembull, ju tregoj se nuk ka nuk ka në këtë punë që tash gishtan tash bëhet, tash sukses, tash pablesh. Ka mundsi dëndëruar që njeriu dorë Amazon e kaluar, ka qenë pak kujdes në dorë punë, edhe nuk i kanë dit gati. Ta është në këtë Ramazan të fillojnë të shfaqen ato Dëpsi, ato mangësi Në që se njëri nuk kujdesit për të uafërë Andaj Allahu Gjallura thot në thotë në Koran Se Një përkujdesi e tjith Wa nukallibu afidatahum Wa abusarahum Kama lem ju uminu bihi A uvala mërë Allahu thotë dhe ne Wa përmbësum zamrat e tjyra Dhe wa përmbësum edhe shikimet e tjyra Si pasuj e refuzimit të urrit A uvala mërë Herë n Në arkathëm, në arsë, fodiha lasjam, refuzimi i urrit nuk është thjesht refuzim. Po unë kam njëtë më bu, po kjo kam njëtë është e kushtueshme. Kjo e kam njëtë është e kushtueshme, kushton me goditjen e zamërit. Gjithçka në këtë botë është e kushtueshme. Gjithçka në këtë botë është me marrje dhe japje. S'ka këtu kur gjë fal. Për shembull, për lule pun din kismat më babat. Po çe kismeti kur vjen atako posojaj. Lëm posoja, nuk është pa posoja. Prandaj ë e... Urnet e Allah që vje për agjërim, për pregaditje, ato që si ka maherët, dhe gjitha këto të ndërru, lezer, duhet imi të kujdesëm se ti marim më sirëzisht. Unë s'pëtham, a këmu pregadit kax apo ash, po vetëm po du me engrit nivellën e serizitetit. Ta unë, jo që të futim i Ramazan, veç me kalendar. U, subharë Allah, po qpejt nese Ramazan, ato. Jo kështu, po spakun këto dit që i ka metë, ose dy avë, ose tri avë, ose që i ka metë, Të jetum një gjendje shpiriturit tjetër, të një, të një pregaditja shpiriturit tjetër, të një sërëzeti tjetër, madhja të një gzimi tjetër, përsa jo, edhe gzim, edhe përgzim, edhe si haric, edhe knatësia dhe gjitha, por edhe kujdes, edhe kujdes nga se, si kur që edhe një, son ma, son ma, ma, fitimi maj madhë, është dhe presja maj modhe, edhe kujdesi maj madhë, apo, dadhana i cili për shambull, e ka një trekti 10 tërë tërë, 000 000 euro, dyt, hajnat, dhe 1000 pas më tarë, edhe ai që ka 1 milion euro, me vëmendje këta dy të cilësi i hajnat, të cilë traumat më fort ata. Ky me 1000 dhëmit po thot 10, ama ai që ka më shumë, apo erë po qeshtoi Ramazanit. Sa më çimin e 90 kg Ramazan çifitohet, e kupton se më bume ti hajni, më ti marr, është problema ta. Andaj kupton më më shëtsim më. Për këtë arsye, unë me këtë doshta me përmend, vetëm atë çësike është të duhet më ngrit nivelin e përgjithësisë edhe nivel e sërgjithetit për balë muaj të shenjë të Ramazanit në dërsa së e përket vet pregaditis edhe në kjo e ka pikat e vetat nda i falën fillimisht për përgzim për si hareq se kjo muaj është medvërtet i posaqëm në si e të të nëtë mira dhe si e dhe më shemën në Jusuf Talisa por gjithashtu është me përgjithsi nda i mos e mërë me lehësi por kuptoje se si lë pasoja mësë së rezultati dhe tjeta që du më përmen ka të bëjmë me vetë aspekt në pregaditis ju me të regu pregadit në kështu me namazë dhe kështu me agjërim aspektet praktike kërkujnë në gjëronë në veti por duha të themat që e kam përmen djetarot në lidi me një, një parathënje të pregaditis një klim për, për shtachme dhe një gjendje të rëndësishme e qëta garantar edhe pregaditje, por edhe zbatim të sukses shumë të planeve që i kje për Ramazan. Qëna është e parathonje e rëndësishme dhe dëmëzdoshme par pregaditje të sukses me praktike? Djetarët kanë thënë, se njeri u cili dëmë në u pregadit për Ramazan si duhet, por edhe me pas Ramazan të sukses shumë si duhet, ka thënë dietarët duhet me pas parasysh dy pika kryesore ato. Cilat janë ato dy pika? Pika e parë ka thënë është ta gjallësh dhe ta provokosh për mallimin për muajin Ramazan. Tash, për shembull, me të pyet. Para se më ndjojë këtë fjalë, a e ka prek, ka s po them a ka kapluse me kaplush të mëdha, po a ka prek spaku zambrën tunde për mallimin dhe mallëngjimin për muaj Ramazan. Apo vëshim edhe ky i rrotullu fetë të kalendarit më normalë. Thu se po afro diçka normale aftë. Ti për shembull, dikon se ke pa po ku të gat familjes tunde, dikon që janë dhën shumë më të se ke papta. Po dhe njerëzit kanë thonë Ato çete ke kërkuan që na gjet. Apo ai që na gjet. Kimo taku mas pas ditat. Sa të kleni ditë, zamra fillon me rrymë ndryshe. Më shpejt, më shpejt, më shpejt. Apo është një përmallim i çoshtum edhe me një lloj ngarkese e çish kur të shoh e a di mos sill apo nuk është thjesht si sille normale. Për mënyrë të ndaj aftë frutë të dhera, më thon, çtash këna me çil ditën dhe kurtin, por është më konë Vallallë, njerit kështik apo babën 30 vjet afën, ose nën ose gruan ose fëmijët, situata ka qenë e tillë. Edhe mundi kena xhit tash kanë më dalë po një minutë afën. Çish është rroja e zemrës tonë afën. Për, ose të pasashme, se po e sheh dikon që s'e ke pa po ama, është pjesë dështë, e jotja. Mallëngjimi dashte sdashte e bën punë vetë. Aj diktan tempo në zemrës Aj diktan edhe latë të disponimin Kanertit, thë dikush po, gajra të burë Po së përmoj Apo, nuk, nuk është të onë e kjo punë E shesit të kamartë e qëka me veti Andaj, kur porotullohën Fletë e kalendarit Subhanallah, nizat Edhe në, në mëjtë Qysh për në zemrë aju ta A është ajë më dëngjimi E po duhet me rej përkma Se po vjenë Ramazone, a dikush po vjenë Po, nëse Zemrë a është e loth, Atara vtirë ka me përballu për mallimin se është dozë e fortë. Shikoni ti në rëza Muadhi me Xhabeli radhiyallahu taala anhu. Al Para se me vdek, cila ka qenë porosia ti sal në vdekjen e ti. Muadhi, për sa ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se Muawwi është larg ulemave, përna është larg ulemave ku na mëneva është asnart se thot mase puna tani mua. Se shumë het Po lërgë djetarë dhe ditë në gjukimit është Sa shesyni Par në muadhë është për para Ulemat e umetit masti sa shesyni Qa që është ingritën të kalahu Gjellewalavë Kë burë i madhë Para se me vdik E kampanë Me një gjendje kanon e të Të sahabët ashtë që rgjët ty Atë kuptim Atë i pëngarku është ka pak Ka thonë vëllahi Nuk pëmërzit në përdunion e ju vëllëtën I ka në përdujnën e juve. Ka në e pëse? E pëse për të shkojnë ka pak e kere, për të shkojnë pak të mërzitë shumë? Ka thënë, që i ka në lajtë dhe nëndëruar, ka thënë, po qaj edhe po mërzitëna për braktisin e agjerimit në vapë edhe thë namazit të natës atër. Qa bëj për ta unë atër? Po ti të, të shku të shpëllimja dhe atës o gjelë? Ti për shkojnë ka, ka falja, ti për shkojnë ka gjemjeti? Parëmëna, aq kanë qenë këtidë më i badet, kanë që këbëj edhe atje patone, është bë pjesë e jetës. Parëm këtid një amarë këtë aftar, në dy një. Edhe mi thonë, mësë dy muja për të kimin qenë uafën. A i në gjemë së hatë kur vjen këpuna? Andaj, njëri pëj djetarve, kur ka qenë në moment e vdekjes, e kanë patu qartë edhe kanë thonë, mësë të e të borëse, ta falë Allah e këm Zakonish njerëzit e menjon, eh ata devotshmë të ulemonin këtë menjon, si i kupton këto di pol ata. I ka thon, pse po çanë? Hajs Allahu ta fallet. Ka thon, s'po çaj për dunjën e ju O Allahu. Po ka thon kush ngjillon për mua më së jafti? Kush? E kush falet për mua më së jafti? Shikoj këtë mallandjin, pastaj ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për Ata shtatë persona që Allah i fudë në njën e ti Ditin kërë s'kohë hi e tjetër Pasë hi e s'allohë që ka ka thonë Waran gjurën kalbuhu muallekum bil mesajit Njën që ka pa po zamën e ledh për gjamiat Zaman në kërë ka diku njëri Me nëzishpet në shkume Me ju këthyja pet Vendburimit të frimarës e ti Përëndaj Parëmëndojnë dhe ndëruar Ti jemi një mes Ti jemi një kala të rëthuar nga rmiko Të ka rëthu të nomë Ka fillu më hupë ushimi. Ka fillu më hupë pia, ujës, ka. Kanë fillu edhe të hapen vrimat e para për tu fut armiku në kalen të ndë. Ndërës të tijel e mru se po vijë për forësimi, qësë e gjendje jute? Ti shikon të vrimat e qëlem. Edhe shikon në të ardhjan. Par në tijem mes këse, mes ataj, cëli për minë për para, apëtër. Andaj nga goditë të shumë, ta të shetanë, të të nefësit, Tukharxhit ushimi, tukharxhit pia, armiku ka vëlumët vut pito nanva, derse Allahu po t'le mëson se et gra Amazoni, përgëzo bështetar, po vjen për krahja, po vjen dima, ç'armiku që, që po dëmë Imrana, koma ta lidh. Veç në Flandita apo rën e lidhja pat. Me ta lidh armikun që po dëmë Imrana, ç'shkëq ç'i daut, më on më shpejt ç's po apo, për, për mallimin do t'lera atë, se po ta lidh çdo që, që po dëmë të arzuh kështillën tënde. Andaj, ky është ai për mallimin që duhet aktivizu, me aktivizuar me ngjall ka se po vijan për kraha, po vjen dhimë, po vjen rahmeti, po lidhet armi i krye tashmë vlershum, bën spoku njëma pak e kënd. Është ndjen tjetër. Është pafatkesi arsë nuk pa provokojmë me këto goditje për mallimin. Andaj po bëhet Ramazani më i rendëm, sikurse ajë sikurse ky shkaj err sikurse asgjë. Jo, jo. Ku është për mallimin i thirrjeve hyjnore çdo nat? Je i falun, je i falun, asë ka mërë malli për të thyrja? Gjëdë natë Allah u gjellë në gjellë -Gjell u liran njërë nga zërë i gjenimet Në iftar, atë ka mërë malli për këtë thyrja? Allah u gjellë në gjellë -Gjell u gjdë ditë Ramazanit Pranën lutje që s'ka pranun nimet mujtjera Asë ka mërë malli për këtë mundësia? Gjithashtu agjerimin në vapë Allahu جل جلالو shikon në buste e tharra drejt veti, por t'u akompenzuar me derën Rejan Nesat, ku nuk do të etën më kurrë. A s'ka më malli për këtë? E për shumë tjera. Andaj provokej zemmë për mallim, nga se kjo është ajo që garanton përgaditje dhe gjithashtu edhe kalim të suksesëm të Ramazanit. Amma kur thini për mallim, kuptojatë fjalën për mallim, mallëngjem. Ndaj matematika dashni si ke pa po, Da që matë me këtë kështjil Da që cilë më do një shambu të të shfare të dush Mirë po Nga cmoje zamra Nga cmoje me provokim Dhe nga cmoje duhet thëm me përmalim I cili E bën armi këti muji pak më nërjushat Kjo është e para që ka bë me Përmalimin Dhe e dyta që ka bëjmë përmalimin Që ka bëjmë me pregaditin Ka dhën djetarët E para është përmalimin dhe e dyta është sytë qëllësia e zamrës. Duhet mjë ahap sytë zamrës, e përmballë shkafit, me i pa ju me sytë e balit, dhe ju me veshtë e kokës, por me i pa me sytë e zamrës dhe me ndëgju me veshtë e zamrës, mirësit dhe begatit e shumë ta që vjenë këmuj me të, të haptën. Për nërodhëzër, në që se njëri ju arrimë Me zamërët e ti Me pa dhe me ndëgju Për mirësit e shumë ta që vjenë kjë mujmet e Fytërëm pëkëzimi jo të Fytërëm pëkëzimi Nuk ka për të diqka ma përmë se ka që ato Problemi jo nështë se Fatë këtësisht Zamërat janë kapluar me perde Apo Dhe këto përde po përmundsojnë të arim aroma e freskisë e Ramazanit Dhe po përmundsojnë që të ashojnë drejtë që duhet Mërësin që e gjenë e të aftër Këj bje si kurse Një njëri i cili është spravuar Në sytë e ti është i verber Ose është spravuar në veshtë e ti dhe nuk në dëgjanë është i shorder Paramena Qështë ki mundësi një njëri u të verber ti Të ja përshkuash Bukurin E miut e ati ose bukurin e, e prindit e ati ose diku çaj keti kisha bash me mundësij, ësht, qëllësyt, andaj, po ne heratë ç'është pa shumë në komunsi veç di mundsië, veç me qend syt, tetër ska andaj pse Allahu u jëllë dora pokën ja tak Jakobëson prapë pse Allahu u jëllë dora yaktheit pomon Jakobëson aka pa mundsië Jakobëit bon sabër yakthen ja Yusufin në sam që e kupi Yusufin ama për sy ti ka mëzëm dhërat aka pa usim ndodh kësaj prosht ka pa mundsië Por si shplëcu begatia për e për të Kajtën regullë Unë e përshra për pe prejko e rri sigur Ma për e për Splëcuat begatia Ja këthe Allah o sëjtë Kajtë më shme në të gjuhë për Ramazan Në qëndi gjërata Me nguhu Me qimë për zemë Në qovë se Sëjtë e zemërës Si kanë për këtë begatia Shtë këtimi për e të uvë Andaj e qysh komunësishtë e zemërës Në qovë se Fikë Po që e naltën ato Nuk këdi sëha me numëra, po kërë shumë Në qërë se fikën të gjitha Dhe themi se Duhet me, me këtë i dritën Për më pasës për shihimja Po, qëka dhëtë në bo? Duhet me ndezë njën nga njën Sa ma shumë ndezën Aqma të i për largohet e rësirat Andaj kandilat e zamrës Që e ndriqojnë këtë zamrën Dhe ja mundësume po Janë adhurimin dhe Allah të të të gjithë Djetarëti kanë përmenë Visa krejtyra E që do t'i përmeni me voni në shalat Po kryesore është të nërolëzër Që t'jë andezim Kanë dilat zemrës E t'ishe me zemra T'ishe begatit dhe mirësit Që vijë këj muaj me topër E që janë dë shumë ta A në i dalimi Mes neve dhe të parve Në prit një këti, muaj, dhe në një këti muaj Nuk është asë në fuqinë t'yna Nuk është asë në A rafa që kanë pas më të volitshme absolutisht, do të na inan ashtu më të volitshme, por është mirësitë e këtij muaji ata i kanë pas me sytë zamrës, do të na i shohin më tepër me sytë bollët ata. E këtu do llimi ora. E përmendasin dy shtylla në më thonë, një të sa të mundsojnë, domethënë një pregaditë të qëndrueshme dhe mundsojnë gjithashtu një shfryzim stabil të qëndrueshëm të muajit Ramazan. Ai është për mallime dhe ajo është së qëllësia e zamrës dhe i po mështë anë të rëndësishme si kom mundësi me e për mblilë përmalimin zamrëntime dhe si kom mundësi të sili ndryqim zamrësime të shë begati dhe mirësë Ramazonit se përket përmalimit pravoja me këto katër të e në katër goditje dhe katër stimuluasë të cilët e levizin zemën nga pozicioni dhe e bëjnë që përmalimit jetë më aktiv dhe më i gjalë në brendinë e saj. E para, kanë thënë djetarët, aj që dëshiranë të ketë aktiv përmalimin, duhet me bëkët fillemesh për mes emreve të allahët, me njëmë së allahën që në uanët. Për shemblë, provoje përmalimin në gjendje, po këtham kështime shë normale, se përneve nërmale është kjo, Dhe pas taj Lëtëzëj e emrin e Allahot Arrahman Ose Arrahim Ose lëtëzë e emrin e Allahot El al Gafur Kuptimin e ti, reflektimin e kështu më rad Lëtëzëj e emrin e Allahot El al Afur Që është fales e kështu më rad Dhe pas taj Pas kësoj njuhit e Allahot Jirallu, Me këtu emra që i krizu Prava tash Me shiku se Si po e preto në Amazonin Dhe si po e preto armën e ti Dallon rënësisht në ta Tjetër përmalimi atë Tjetër është gzimi Tjetër është mesia Tjetër është në ta Aja që jesilë përmalimi Në të të në rëzën është Që të munduemi sot kej mundësit Ti Ti vërejmë dhe vëzhgojmë Begatit e Allah në dajnë e me të Njohje begatit dhe Kutë shtije Të shpjet të këmë mirësi Allahot Thua në qofë sa Allahu gjallë Këto mirësi mi ka dhenë Dhe shumë nga to si komë kërku fare Ma dje për shumë për tjene Nuk janë mirë nja o si duhet Atere si do tjetë Mirësi Allahot nda me Kër une vazhdimisht e kërkaj Këtë pikë caktua në Ramazan Për shambull Sa ko begati që ti gëzën Si ke lipi Allahot ozë gjallë Apo As një organ në trup që e ki E që është tarë, për dhe në dimtarë për e të ndëtë e sekulli pëllatë. A i të kaprunë këtë botë më ta. Gjitha është të krasë se ke kërku, përsa nga këto organë e që ti i kjenë trupin tën, ke arrit, të tënë, ke arritë, të jeshë mirën e dhe allatë. As njësë kënë arritë me allatë bursë një mirënjojës. Dhe allatë u gjëllora prapë në i ruan dhe në i jahën. E pare mënajtë është këtë mirësi krasë e me atë t emë vërtetësi, e vërtetë qoftë o Allah, falem, po vijn mirësia e falës. Po po më duhet ti më ma fal. Si është dhënja e Allahut në këtë rast me këtë kërkesë për ballë dhënjes të tjera pa kërkesë? Dhe kësaj kërkesë po i asocioj mirënjohjen e, e agjërimit atë namazit, e këtyre ja të tjera nuk po e ke shoqëruar bashkë ashtu apo atë ti ka dhënë. Andaj mërmolli më herë, më sipas se këtu ku më jep më shumë, ku këtu më ka jep këtu tjetë më jep. Po dyshom se Në nasë më të madhe Edhe në mirë më të shpetë Pra ndaj njohja begative E nëzit dhe provokan përmalimin Gjithashtu Aja që e ban Dhe edhe, edhe, edhe, edhe, edhe, e stimulan Ose e grumbulan ose, ose e përmbledh përmalimin E që është vendimtar Dhe pregadit e kualitative është Këtë ardhja për atë që ka kaluat Shumë gjitha kanë kaluat Ka i këmundësia Edhe ku është ta shumë dalja Ramazani është shonët, e të ka përmalimi, mëndë zishtë për e të mëndë. Sikur se njëri që ka vuajt për një smundje vitet e tëra, edhe s'kam pas nësimi e gjithë diagnozën, s'kam pas ekspert që e diagnostifikan atëm. Edhe i thua që mas një jave do të vjen specialistik se lë një ekspert, dhe aj ka përvoj hatashmet më, të më në këdrejt e mëtën. Më edhe me le në latë manuar, diagnozifikimi ti dhe tjekë një rrug e sigur të e shërimit. Ato. Qysh e pret arë në këtë jetë? E pret me shumë malë atë. Thurë sa kom hjekë, të kujtuat dhimjet, e vujtjet, e sa të ka privu kësë munje. Edhe këtash, me një të kujtuat, kërë të më shumë shkytash, me le në latë, asë në dhamu, asë kom vujtje, asë hjeku um, më më me punu, më me dal, apo e ki, e ki mendjen të këtë, mirësi që i siel diagnozifikimi suksensëm dhe ndi është keq për vujtën kali të kaliumë në fërën që shumështë dhe më ura mazatë sa më kanikë, sa shansë, sa skon pasë më nësi sa sevapi, sa kja por, po vjen një muaj që si kanar vlasë dhe jësuhë me thasës brasta janë këthim me thasën më ushë rafa ndër ketë ato thasës ke pasë më nësi me i muzë dhe i tashë, po vje kjo muaj kër ti këtë e ke pas për mallimin. Dhe gjithashtu ajo që ndodh për mallimin të rrovës rast lezimi dhe gjithashtu për kujtimi i rasteve dhe i jetrave dhe i ngjarjeve që vijnë nga burrat e vdhëta. Ngase kur të zësh për këtë tyne, kur të zësh kur ata ku ka arrit dhe të thuhet se mundësia e kompensimit është i dalë Ramazan, shtohet për mallimin për këtë muaj. Ndërso kur bie fjalla për sëqercin e zamrës Si kusht i dyt Dhe themelor Dhe shtur e rëndësishme E pregaditës kvalitative Atere djetarë kanë thënë se E kurioson E kurioson listën E pikave Ose e ndryqime dhe kandileve Që e sielin sëqercin Raportujt me Koran në për Nuk ka Allah Gjëndovaj ka që e të Koran në dritë Në urë A në raportit me këdrit është vendimtar për ndryqimin e zamës Gjithashtot Prezence e jote në Tubime dhe ndaja me njerës të mirë Të devatëshëm Në ndajët e njëgjeratave Këtu ndryqimi Këtu ndryqimi Në ndryqimi e gjithashtot Edhe te Njohja dhe nëzimi Biografisë të pegamerit Sallallahu a salam Kur të zonë hadithet e ti Kur të zonë biografinet ti sirë në ti, jetë në ti ndryqohet zemrë me lene do të mënduar pra në gjitha këtu përvoj tash para muajtë Amazon me e, me, me e fuqizu ndryqimin e zamrës dhe gjithashtoja që ndryqen është i, e, e, i mundësën së qëtësi zamrës dhe ndryqen zemrën për me i po pasaj zamrëra be gati dhe me po Amazon i ndryqe është largimi nga gjithë në ndaluara e veçanërështë nga shikimit në të ndaluarën, nga se të nervozar, do të të zamrën e e rësan gjithë dhe mëkat, për në veqë anti e e rësan shikimin në të ndaluarën, nga se djetarën të kanë thënë, syri është koridori i drejt për drejt që shpijet zamrë, a thënë. Për thuaj se, për thuaj se, kjo fjaltja me kuptu, se gjunaj kur hinë trup, përmet në gjyntyre, silët pak por okolla e bjenë zamrë, a thën Dërsa më kate që dhije për mesynit Nuk shkon kur ku në kolla Drejt për lebi në zamërë E një aftojnë Tash parëmenda në thëm me ullë shikimin Gjaditës përshamu njeri u komunësi Në u provokun shikim Një zëtë herë për thëmë Minimumja, po një zëtë herë Parëmenda dhëtë herë mës në ullë shikimin Këtu e në dhëtë shtizë në zamërë Këtu e në dhëtë Dhëtë kandila të fikur Dh apo para mandaj për 19 muaj apo ka 10 ditë sorth ngrohon. Po sa kanë ditë mi pas sa zëmër i zamrë, dash baje njëshin zbehap. E smeti të dhëti çiria tek këty i vezon ato. Se nuk është të kujdes shumë. Prandaj ajo që ofron si çelçi të zëmras dhe ndërgjinim të saj është largimi nga harami. Prandaj në këtë shtyllë ato ndërrohen për ngadija kualitative. E cë është edhe pika e funde kësaj legjërate ku përmendëm përgzimet, por kujdes se përzgjimi ka përgjësi dhe e treta. Nëse don Ramazan të suksesshëm, fillon nga përgatitja e suksesshme dhe kualitative. Nëse e përgatitja e suksesshme dhe kualitative ndartohet në parmalljen dhe sjellje. Përfunduar, u them një rregull e cila është edhe përgzim, por është edhe krsnim, është edhe Vrejtje, edhe porosje dhe mësim, si dush nërë dhe si dush tëajtaja. Por mërënëci është pa kuptur. Djetarët kanë thënë, Soma i fuqishëm është burimi i thirjes dhe shëqruat me refuzim, rritet se vohi. Dhe në soma i dopt është burimi i thirjes dhe shëqruat me rënjën veprim, rritet gjunohi e thënë. E kuptove? Pra ndaj, në qëse këtë regull e i gjojmë në Ramazan. Burimi i thirjes në adorim është i fuqishëm, në qëfë se shocërot në braktisje, rritë të gjënojë atë. Edhe në Ramazan nësë si burimi mirë, kur kime konë? Në Ramazan fuqizohat burimi i pengjesës, në qëfë se anashkaluat Dhe thejet, rritet, gjunaj, hapto Djetarët kam pru shamur 2-a ditë për këtë E para, pejgamberi sa o sënë me deni Normalisht, zinaja është është është të keqen Nga kurë e që bëhet? Mirë pa pejgamberi sa më ka thënë 3 persona i ka malkua lagu a zë gjali Edhe për ta ka dënim të dhem shëndit në gjykimit Edhe nuk i shikon Allahu xhallahu ta'ala forata, më shikim të faljes dhe mëshirës. Kuçi këta njerëz kanë thënë shehukun zënin, plak i pa moralshëm. Apo gasa fuqia e burimit i i i i i motivimet më i dobës te i riu. Me gjithë dobësinë prap bien e rrit gjinoin ata. Edhe kanë thënë e kundërta e kësaj, kanë thënë hadithi pejgamberit sallallahu Njëri u të sërin, a i shtati që Allah u e fuhët në njën e ti kush është A i njëri që e fret një grua me pozit dhe gjithashtu e bukur Por a i refuzan të i përgjigjit në që farë të le mnyre Por që ka do që është refuzan Kjo e ka hypse o penalt Ko shumë dikush që ko plë, plët njërë zbëjnë zinë aftër Por se ka sitozën si ti në aftër Për ndaj Jusuf e Rizam, as i përgamber Ska qenë moral i, i prengë, larga sa i një losu, e pse Jusufi është i veçan mëral se kjo ka pas burimin e, e josh është fuqishëm aftër dhe në gjithë fuqin i kalonio këto pagu është mandri u shatër pra e në Ramazan mundohë këtë rengë me pas aktive edhe të kadurimet, të komplikimet por e tek në dalesat nga so shumë rëndësi atje bëjë gëhyp shumë se vape por din nje qështër me hyp edhe edhe gjynohja për e në qofë se gjitha këtë kemi parasjush me lena në të manuar sh këtë kollajshëm dhe tonuar tek Allahu Xha Lewala në Ramazan i cili do të na garanton një përmirësim të transportit me Allahu Xha Lewala dhe përmirësim të transportit me Zeti, do të bëjë që në të vërtetë, kë Ramazan të jetë një ngjyrim i ri i jetës sonë me kuptimin pozitiv. Na mundson që të ngjurohese me tash më ndryshe kur dalim për Allahu Xha Lewala me ngjyrin e adhurimeve edhe të asaj që Allahu është i kënaqur, duke mbanuar çdo një ull. E të da ka prish bukurin tonë Kër i jemi dalur Allahu Gjellera për para Allahu në i përmirsur zemra tona Dhe Allahu në vështë që Zodë Gjellera Uala, Në e mbush zemrën për malim për Ramazanin Për malim për adhurimin dhe Allahu Gjellera Uala, Dhe në më gjitha për malim për takimin me Zodë Gjellera, Gjellera Uala, Dhe Allahu dhe dhe shu qëllësi zemrëve tona Që të ishojnë begatit e Allahot mirësit e ti Dhe gjithashtu të ishojnë mirësit e adhurimive Që nësilin, nësilin në si e lin لكاش برد الفنت الله يشبه لك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وصلى الله عليه وسلم